молитва на благодарността, благодарим ти, баща наш, за великата любов, с която си ни възлюбил, благодарим ти за живота, който си ни дал, благодарим ти за ума, който си вложил в нас, благодарим ти за добродетелта, която си турил като основа на нашия живот, благодарим ти за правдата, с която си ни заобиколил, благодарим ти за любовта, с която си ни изпълнил. Благодарим Ти за великата Ти мъдрост и Те славим за Твоята истина, с която си ни озарил. Ние се радваме на живота, който си ни дал и изпълняваме Твоята воля. Сега, заради Духа, който си изпратил да ни ръководи, бъди благословен от Синца ни, сега и всякога. Амин.